duži hadis. Često ga nazivaju hadis Džibrila, jer se u tom hadisu spomnje dolazak Džibrila i postavljanja određenih pitanja s njegove strane. Pa kaže Omer, radijallahu ta'ala, dakle isti prenosilac kao i prvog hadisa. Omer ibnul Khattab, radijallahu ta'ala, kaže dok smo sjedili jednog dana kod Allahog poslanika, ali hi salatu wasalam, Pojavio nam se neki čovjek, jedan čovjek. Neznanac. Bio je izuzetno bile odjeće. I izuzetno crne kose. Na njemu se nisu primjećivali tragovi putovanja. Ha, kaže Omer radijallahu pojavio nam se jedan čovjek, neki čovjek. Ovaj hadis je u Medini. Ovaj događaj koji se spomnio o hadisu, desio se u Medini. Medina tada nije bila velika kao sada. Nekoliko kuća je sačinjavalo tada Medinu. Svi su se znali. Medinjan, znali su se. To je bilo ko danas. Nekoliko hiljada. To je bilo nekoliko kuća i svi su se znali. I Omer sjedi sa drugima shabima... I ovaj hadis prenuse i drugi ashabi. Kod poslanika Alihi Salatu sam i čovjek bahnu. Kaže pojavio se neki čovjek. Omer ga ne zna. Nikoga drugi nije znao isto. Kaže izuzetno bijele odjeće. Čiste odjeće. Bijela odjeća. što je u arapskom šedidu, bejav i Izuzetno bijele odjeće. I crne kose. Na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja. Kaže Omer, nismo ga znali. Ako nije bio, ako ga ne znamo, znači nije iz Medine. Jer mi sva u Medini znamo. Medina nije velika. Onda je morao da dođe izvan Medine. A okolo Medine je pustinja. Onaj koji dolazi preko pustinje mora se uprašiti. Ova je došao u izuzetno bijele odjeće. Niti mu se odjeća uprašila, nit mu se kosa uprašila. Kaže opet, na njemu se nisu primjećivali tragovi putovanja. Pa je došao i prilazio poslaniku, alihi salatu wasalam, kaže Omer, sve dok nije sjelo pred njega, htta dželio se ili nebi, salallahu alaihi salam, sve dok nije sjelo pred poslanika, alihi salatu wasalam. Svoja koljena, dakle poslanik, salallahu alaihi salam, sjedio, Pa kaže i on je sjeo pred njega i svoja koljena je prislonu uz njegova koljena. I svoje ruke stavio na svoja koljena. Poispravnije. Ovaj hadis ima brojne citate, brojne verzije. U, jednim, u jednom od citata stoji da je svoje ruke stavio na poslanikova koljena. Toliko da ukaže na blizinu. Ha? I toliko da nama pokaže kako se traži znanje preko interneta tamo i... Nego toliko glizu da se ufatiš onoga od koga učiš. Ha, ali spravnije je ono što se spominju u većini citata da je stavio na svoja koljena iz Edeba. I namo je to poznato mi, i mi smo tako omektivno sjedili. Sjediši ruke na koljena. Kad je tako sjel postupio rekao je, ja Mohamed, o Mohamede. Pa je to opet Omeru zapilo i za oko, i za oko. Zašto? Zato što u Medini, oni koji su stanovali u Medini, koji su se družili s poslanikom Alehi Salatosan, svjedočili su objavi ajeta, bili kod, kod njega u njegovim halkama na predavanjima, saznavali su koji su ajeti objavljeni, a od ajeta koji su objavljeni bili su i ajeti koji govore o odnosu svih nas prema poslaniku Salatosan. Kako treba se odnosima? Pa su došli ajeti u kojima se kaže da Dakle, mi obični ljudi u to vrijeme sahabi ne dozivaju poslanika kao što dozivaju sebe. Da ga ne dozivaju imenom kao što jedni druge dozivaju imenima. Već da kažu Allaho poslaniče, Allaho vjerovjesniče, poslaniče, vjerovjesniče. I Allah nam, uzvišeni kroz cijelu knjigu, također ukazuje na to. Nigdje u knjizi Allah ne doziva poslanika po imenu. Nigdje. U Koranu. Čitajte od Fatihe do nas Ničte nigdje naći da Allah kaže o Muhammedu. Za sve druge poslanike, sve druge poslanike doziva po imenu. O Ibrahime, o Musa, o Isa, o Nuh. Doziva poslanice vjerovjesnici. Samo poslanik Muhammed, alejhisun. Kaže: Ja je hanabiju bellag ma unzela ilejkum yarbik. O vjerovjesnici, O poslaniče dostavi ono što se objavljuje od tvoga poslanika. je her rasul. Evo je her rasul. O poslaniče dostavi ono što se objavljuje od tvoga gospodara. I tako. Kao što je poznato da nigdje u Kur'anu Allah se ne zaklinje s nekim od poslanika prethodnih. Zaklinje se Muhammedom. I to njegovim životom. Što opet ukazuje na posebnost Muhammeda. Ali nise. Ovaj čovjek kaže o Muhammede. Ovaj neznanac... Pa nije iz Medine, ali ne smije, kaže Omer, ni reći da izvan Medine, kad se na njema ne vidi tragovi putanja. Da izvan Medine, primijetilo bi se da se uprašio. I dolazi i sjeda i ne kaže o poslaniće, kao što govori stanovnici Medine, već kaže o Muhammede. Znači, opet je, sve govori na to da da je izvan čovjek, stanoje negdje izvan Medine. Pa kaže, ja Muhammed ahbirni anil islam. O Mohamede obavijestima o islamu. Šta je islam? Da kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, islam je da svjedočiš da nema istinskog boga, dostojnog obožavanja osim Allah. Da nema istinskog boga. Bogova ima mnogo, je li tako? Koran o tome govori. Ali je jedan jedini istinski bog. Sve drugo su lažna božanstva. Zato mi kažemo što nam je naređeno i što je od prvih muslimana do sudnjega dana što je naređeno da trebaju reći i posvjedočiti svojim srcima i svojim jezicima i svojim dijelima La ilaha illa Allah. Kada se kaže La ilaha, znači nema istinskog Boga. Illa Allah osim Allaha. Kur'an spominje da ima lat, tako, da je bio lat, da je bio uza, da je bio menat. Nalazimo u hadisima da je bilo 360 kipova oko Kabe koji su se obožavali, ali sve su to lažna božanstva. Allah je jedini istinski Bog. Na prvom predavanju iz surei Kul eudu bira bil felati Kul eudu bira nas vidjeli smo. Zašto je Allah jedan jedini istinski Bog dostajan da se obožava? Zato što je on jedan jedini istinski gospodar. A istinski gospodar jeste onaj koji sve ovo stvara, svim stvorenim vlada, sve stvoreno održava i sve stvoreno obskrbi. Ako ima neko mimo Allaha da to čini, i on je istinski bog, ali nema. Zato je Allah jedan jedini istinski bog. A istinski bog znači dakle da se samo ono božava. Pa dakle od vjednika koji ulazi u islam, koji hoće da bude musliman, riječ na stranu. Ja sam musliman, a ja ovo je ono, suština je bitna, imena nisu bitna. Treba da posvjedoči, a svjedočiti, jel tako, nije kao reći. Hm? Svjedočiti nije kao reći, svjedočiti treba i dokazati, ne može ni na dunjalku svako biti svjedok. Ne možeš nekoga su ulico i hajdi svjedočim. Nicam čuo, nicam vidio, ne znam šta svjedočim. Dakle, onaj koji ovo govori mora da bude ubijeđen u to. Ubijeđen da nema istinskog Boga, dostojnog obožanju ima Allah. Dakle, sve što, što se kaže da je ibadet, to se mora opućivati Allaha. Ibadet je, šta je ibadet? Sve ono što Allah voli, čime je zadovoljen, od riječi ili dijela, javnih ili tanjih. Dakle, sve ono zašto što saznamo da je lijepo, da Allah to voli, da je Allah time zadovoljan, bez obzira da li bile riječi, subhanallah, alhamdulillah, Allah, akvar, učenje Kur'ana i ostalo, ili dijela, namaz, post, pomaganje, udjeljivanje i ostalo, to se radi samo radi Allah, prinošenje žrtve, klanje kurbana, slično, to se radi samo Allah. Dakle, Islam, šta je Islam, onaj koji će da bude musliman, mora da posvjedoči da nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha. I da je Muhammed Allahov poslanik. I Muhammed Allahov poslanik. Svjedočiti da je Muhammed Allahov poslanik. Jel bilo ovdje 20 pitanja kod vas? Nisam vam postali 20 pitanja. Svjedočiti da je Muhammed Allahov poslanik znači šta? Kad kažeš ja svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik, što to znači? Šta straži od tebe? Kako? Kako će? Jedan pa jedan, ha? Još? Brat, kako da slijedimo? Na dobrom si tragu. Dalje. Svjedočite da je Muhammed Allahov poslanik, da ga je Allah poslao. Znači, vjerovati u sve ono što je on rekao na prvo mjesto. Da bi ti kasnije radio prvo, moraš da vjerojš. ono što on govori, da je to istina. Dakle, Onaj ko tvrdi da je Muhammed Allah uposlanik, ja kažem da je Muhammed Allah uposlanik svjedočim tvrdim, znači moram da vjerujem sve ono što je rekao. Potvrdi se, vjerodostojno, bilježi se da je to on rekao, do njega dođe lanac, da je to on rekao, lanac prenasilaca, ja auto to vjerujem bez obđera što ja to ne mogu možda da shvatim. Došlo u hadisu, a? kada vidite da je muha upala u vodu, za gnjurte u vodu, doista u jednom njenom krilo je otrvo u drugom lijek. Hajde, su to znali prije 1400 godina. Dolaze mušlici Ebu Bekru i kaže ti video jes čuo šta priča naj tvoj drug. Kaže, šta priča, da je otušio sinoć iz Mekke u Kuds, Palestinu, Jerusalem i vratio se. Smijavali se. Kaže li ono reko je što kaže, tako je. Tako je, gotovo, Ebu Bekru je to rekao, zato je prozvan sidik. Istinik, iskreni. Znači rekao, koslanik rekao gotovo, bez obzira, danas se može, tako otići. I vrati se brzo. Oni tada to nisu možda mogli razumima da shvate, ali je li rekao poslanik, rekao, završena stvar. Zato što Allah i kaže, on ne govori po svom hiru, prohtijima, strastinoći. To objava kao se objavio. Dakle, onaj koji svjedoči da je Muhammed Allaho poslanik, on mora da prihvati sve što dođe od poslanika. Da vjeruje. Pogotovo, dakle, to trebamo stalno vraćati sebi. Da sve što je govorio po pitanju vjere, nije govorio od sebe. Sve je objavao. Sve što je govorio je, hadis je objava i sunnet je objava. Sve što je govorio po pitanju vjere nije govorio od sve poslanika ali i salca. Pa dakle svjedočite da je Muhammed Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam znači dakle prihvatiti sve ono sa čime je došao. Vjerovati u to. Zatim što je naredio raditi koliko smo mogućnosti. Što je zabranio ostaviti se toga. Maksimalo. I ne obožavati Allaha osim onako kako ga je on obožavao. Hm. Svjedočiti da je Muhammed Allaho poslanik znači ovo četvrlo. Da vjeruješ u sve s čime je došao. Da radiš što je on e, naredio, da se ostaviš onoga što je on zabranio i da Allaha obožavaš dakle, sve ono što Allah voli. Čime je zadovoljan od ili dijela da tu radiš onako kako je on radio. Zbog toga je poslao Allah Mi ne bismo znali šta tu Allah voli, čime je zadovoljan, koje riječi govoriti, koja dijela rati, da njega nije poslao. Bismo mogli, ne bismo mogli. Da Allah nije objavio knjigu, da nije slavo poslanika, ne bismo mi znali kako klanjati, kako postiti, kako hađo Allah ga je zbog toga poslao. I sad, poslanik Ali Hissal sam došao i dostavio, ja i ti opet poslom. Kako je onda to svjedačenje? Da je Muhammed Allahov poslanik, da ga je Allah poslao nam. Rukčega. Da jednog godin dana zaplačajemo, čitajući nešto o njemu i to sve. Ne to. Allah ga poslao da nam naredi zabrani pojasni šta Allah voli čime je zadovoljan da putem njega sačuvamo se đehanski vatri. Zatim kaže islam je dalje ne samo to, islam je, s tim se ulazi u islam. I onaj koji kaže te riječi posvjedoči da nema istinskog Boga koji zaslužuje da se obožava osim Allah. I da je Muhammed Allahov poslanik, nakon toga treba da radi, da dokaže da je doista on iskren u tom svom svjedočenju, da obavlja namaz. Kaže, Islam je da svjedočiš, zatim da obavljaš namaz, da izvajaš zekat, da hodočastiš kabu da postiš ramazan i da hodočastiš kabu, odnosno obaviš hadž Ako si u mogućnosti, došla je. Znači da obavljaš namaz, pet dnevnih namaza, obavezni namaz, da izvajaš zekat, poznato je zekat na što se daje. Daje se na zlato, srebro, odnosno novac, daje se na trgovačku robu, daje se na stoku i daje se na usjeve. Na to četvara. Oko toga, dakle, nema razilaženja. Na zlato, srebro, odnosno novac u našem, jel, ovdje podneblju, daje se na trgovačku robu, daje se na stoku i daje se na usjeve. Sve, zlato, srebro, odnosno novac, trgovačka roba, stoka, treba da prigodini kod tebe, osim usjeva. Čim izvadiš, ali to su, jel, kako se kaže, zrnasti, jel, usjevi, znači pšenica, ječan, kukuruz, na to se daje. I ono što se možeš skladištiti, Čim izvadiš, dajš. Ako, je, ako si, kako se kaže, pobro pšenicu. Kako se kaže kod nas? Požel, ha? Kažu se drugačije, skombajem, jel? Ja? Onaj, e, izvrho, ali zna nekad narod prije je Jel tako pšenicu, pa onda iznosi danima na najlonu, suši i ostalo. Znači, ne možeš dat tako zelenu pšenicu. Moro da bude spremna za korištenje. Znači, ako pobereš pšenicu, poženješ pšenicu, ona je spremna za korištenje, daje se odmah. Ima, dakle, za svaku ovu kategoriju za novac, odnosno zlato i srebro, koliko se daje, na koliko se daje, na trgovačku robu, koliko se daje na usjeve i koliko se daje jeli, na, na stoku. I, dakle, to mora da prigodini osim kod, kod usjeva. Znači, opet, neko će morati dati neko neće, neko nema ima ništa od ovoga, neko ima nešto, neko ne dovoljno, ne znam, stoke, novca i ostalo, da, da, ne zekad zatim da posti mjesec Ramazan kada dođe mjesec Ramazan jedan mjesec u godini da posti i opet dakle ako je sposoban za post ako nije, da se iskupi ili kasnije da naposti ako bude u mogućnosti i da hodočasti kaaba, odnosno da obavi hađ ako bude u mogućnosti, samo jednom u životu je obavezan i kaže čovjek nakon toga što je čuo, kaže sadakt istinu se rekao Omer pa kaže ajibna lahu mismo se njemu začudili. Jes eluhu ve yusaddiquhu pita poslanika i kaže istinu si rekao. Pita ga i potvrđuje. Kaže nakon toga ja Muhammed ahbirni anil iman. O Muhammedu obavijesti me o imanu, šta je iman? Provojilo šta je islam. Šta je iman? Pita na jednom mjestu Pa iz ovog hadisa se han može zaključiti da kada čovjek govori na jednom mjestu o islamu i o imanu, islam ima svoje značenje iman ima svoje značenje. Jer sad, sad ćete čuti, poslanika alaihissalatu, sam za iman je rekao nešto skroz drugo. Ali kada se govori samo o islamu, islam podrazumijeva sve. Kad se govori samo Islam. islamu. Pa pita, obavijesti me o imanu, šta je iman? Kaže Alehi alaihissalatu, sam da vjeruješ u Allah. Da vjeruješ u njegove meleke, da vjeruješ u njegove knjige, da vjeruješ u njegove poslanike, da vjeruješ u posljedni dan, sudni dan, i da vjeruješ u Allahu odredbu dobra i zla. Šta je iman? Da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, sudni dan, i da vjeruješ u Allahu odredbu, odnosno sudbino, je kako to kaže Da bi se sačuvao na drugom svijetu džehennama, moraš u ovo čvrsto vjerovati. Čovjek može biti musliman. Čuli ste musliman? Ko je? Onaj koji čini spoljašnja djela. Ima ljudi koji rade ali tako klanjaju namasu. Poste. Pretvaraju se u tome. Daju tamo zekat i ostalo. Ne mora znaš da će ući Ne mora znaš Za vrijeme poslanika, ali ih i salacovim, bilo takvih, bili su monafici, licemiri, koji su klanjali za njim. Klanjali za njim. U srću potpuno nešto drugo. Dakle, onaj koji ima vanjska dijela ne mora znaš da se spasi džehennama. Mora, dakle, da u ovo čvrsto vjerujem. Da vjerujem Allah. Kako vjerovati u Allah? Da vjerujem da Allah postoji. Da vjerujem da je Allah istinski gospodar. Čuli smo. Da vjerujem... Da Allah istinski Bog i da vjerujem da samo njemu pripadaju najljepša imena i najljepša nja svojstva. Ha? Da vjerujem da Allah postoji. Sve ukazuje na Allah. Sve ukazuje na postajanje Allaha. Zato se kaže oni koji ne vjeruju kaže se oni koji neće da vjeruju. Tako, u Koranu prevodi se otvrte prijevod stoji oni koji neće da vjeruju. Znači ljudi se inati. Faraon je znao za Allaha Znalo je da Allah, istinski Bog, da on nije nikoj ništa. Poznat on je isto, dakle, kazivanje sa Ibrahimom na Surijal tako kada se Ibrahim raspravljao sa jednim od tadašnjih zulumčara, pa je rekao, ja sam gospodar. Kaže, Ibrahim, istinski gospodar, je onaj koji daje život i smrt. Kaže, ja dajem život i smrt. Pa je rekao, dovete dvojicu. Jednog je ubio, drugog je ostaje. Kaže, Vidi, vidiš. Ja sam jednog ostavio u životu, drugog sam obio. Ja dajem život i smrt. Kaže, dobro, gospodar, Allah je taj koji daje da sunce izlazi na istoku, zalazi na zapadu. Okreni. Zašto ti uradi da izlazi na zapadu, da zalazi na istoku? Zašto kažu tada taj faraon, ima razilaženja koje je bio, zašto nije rekao ja dajem da izlazi, ja sam taj koji je dao da izlazi na istoku, zalazi na zapad. Kada mu je rekao Ibrahim, kada mu je rekao Ibrahima, to je bilo pred ljudima, ta rasprava je bila. Kada je rekao Ibrahim, Allah daje da sunce izlazi na istoku, zalazi na zapad. Zašto, kao u prvom primjeru nije rekao, ja sam taj koji daje život i smrt. Hm. Prije njega bilo je tu ljudi na skupu koji su bili stariji od njega. I tad bi se, što naši kažu, prosuo baš. Obruko bi se, a to je šutio. Nije mogao da kaže, ja sam taj. Vratili mu, lažovo je jedan i prije tebe, prije naši se rodio, sunce je izlazilo na istoku. Šta džaba petljaš. Dakle, ne može to niko da uradi. I bio je ubijeđeni ta i ovaj faraon za vrijeme Musa, svi su bili ubijeđeni, je li tako? Allah dželle ve vela kaže vodjahdu biha ve isteqanetha enfusuhum zulman njiho je duš, duše ve bile su ubeđene u postojanje Allaha faraoni i njegova vojska bili su ubeđeni u postojanje Allaha alsu to negirali da bi oni bili godni da bi oni činili neret da bi se oni pitali Kad se počeo gušt kad kaže ja vjerujem u Musa Boga od toga znači svi vjeruju Svi znaju da postoje Allah, međutim, poriču Allaha jeli, radi svojih interesa, dunjaločkih. Zatim, da vjerujemo da Allah istinski gospodar, čuli smo šta znači istinski gospodar. Onaj koji je istinski gospodar, on je jedini istinski Bog. Allah subhanahu wa ta'ala kad god u Kur'anu poziva na obožavanje samo njega, kad kaže o ljudi obožavajte mene, vašeg gospodara koji je stvorio vas i prije vas, obavezno uvijek govori o svojim svojstvima gospodarstva. Obavezno govori o sebi kao gospodaru. Allah kad god poziva na obožavanje, govori o sebi kao gospodaru. To je ono što govori da je Allah subhanu ta'la jedini i dostanje da se obožava. Ako ima neko drugi da posjeduje kod sebe ove osobine, obožavajte ga, ali nema. Nema nikoga prvi primjer prva naredba, prva zabrana u Koranu i u Surijel Bekareu, tako Allah upravo kaže, nas o ljudi obožavajte svoga gospodara koji je stvorio vas i ne prije vas, da biste se sačuvali kazne. On je taj koji vam je zemlju učinio pogodnom za stanovanje i on je taj koji vam je nebesa uzdigao iznad vas i on je taj koji vam s nebesa spušta kišu i pomoću te kiše ili putem te kiše daje da izniče rastinje. Zato nemojte mu nikoga drugog ravnim smatrati. Vi dobro znate da vas niko nije stvorio kao i on je prije mimo Allahu. Vi dobro znate da vam zemlju pogodnu za stanovanje nije učinio niko drugi do Allah. Vi dobro znate da vam niko drugi, može li neko od vas da digne nebesa? Ne može. Može li neko od vas da spusti kapljicu u kiše? Ne može. Da vam neko dane da izniče koliko ljudi sije i sije i sije, ali Allah ne da da nikne, neće ni nikne. Zato nemojte druge, Allah subhanahu wa ta ta'ala, ravnim smatrati poziva na obožavanje njega, a govori dakle o svojim, o svojim osobinama i njemu pripadaju najljepša imena zbog toga i najviše svojstva i poznato je ima broja njegovim njegovim imenima i osobinama. Zatim kako vjerovati u meleke da meleki postoje, vjerujemo da meleki postoje i vjerujemo da imaju posebni meleki o, o, o njima nas je obavijestio Allah u knjizi ili alihi Alihisavat u samom sunnetu. Jel tako poznata su nam neka imena od njih a pa ono što nam je poznato od njihovih imena, njihovih dijela, u to moramo posebno vjerovati u ostale meleke, vjerujemo općenito da postoje. Spominje se kroz hadise ogroman broj meleka, tako ogroman broj meleka. Spominje se u hadisu da iznad Dunjaluške kabe u Meki postoji na nebesima, nebeska kaba, Bejtul Mamur, kako se zove, nebeska kaba, i da te kabe svaki dan tavafi 70.000 meleka. Nikada na ti sedamdeset hiljada melejka više neće doći red da ponovo Tavafe do sudnjega dana. Svaki dan, više nego na Dunjalku, ljudi. Svaki dan uđe i Tavafe i sedamdeset hiljada melejka oko te Kabe i nikad više na njih neće doći red do sudnjega dana. Ogroman broj. Jel' tako stoji da će doći Na sudnjem danu da će dovući džehennem koji će imati 70.000 krajeva. Za svakim krajem će stojati 70.000 meleka. 70.000 meleka će čuvati jedan kraj. A tih krajeva je 70.000. Broj, računaj koliko je meleka. Pa se spomnio u hadisu da jednog dana dok je sjedio poslanika Alihi Saladu sam sa svojim ashabima čula se nekakva škripa. Pa su ashabi se zgledali. Ni Nisu ništa vidjeli šta bi to moglo da škripi. Pa je poslanik Alihi Salosan rekao zaškripala su nebe, nebesa, imaju pravo i da škripe. Nijema na njima prostora nikoliko je četiri prsta, da na njemu nije melek koji je narukuje na srždi. Ogroman broj. I mi vjerujemo, dakle, da postoji ogroman broj meleka. O nekima od njih nas je Allah obavijestio li poslanik Alihi Salosan? Znamo za meleka Džibrila, znamo za meleka Mikaila, znamo za meleka Israfila, znamo za Pisare, tako, Znamo za čuvare koji su ispred iza svakog čovjeka. Znamo za one koji će nas ispitivati u kaboru. Znamo za čuvare Djehennem, za čuvare Dženeta. Dakle, o tome smo posebno obavješteni i u njih posebno vjerujemo. Čovjek te pita Melek Džibril. Jerojim, Melek Džibril postoji. Zadužen je za to. I to. Donosio je objavu. Melek Mika'il postoji. Zadužen je za spuštanje kiše, za rastinje. Melek Israfil postoji. Zadužen do da u sur i da najavi Nastup sudnijeg dana. I tako, dakle, vjerujemo u melek. Posebno i općenito. Isto tako u knjige. U Kur'anu stoje ajeti koji indirektno govori da nije bilo poslanika, da nije došao sa knjigom. Nije bilo poslanika, da nije došao sa knjigom. U Kur'anu se spominje koliko? 28 poslanika. U pojedinim hadisima spominje, sa Allah najbolje zna njihov vjerodostojnost da je bilo 314 poslanika a 124.000 vjerovjesnika. Spominje se tako, Allah nebude zna vjerodostanost. Neki muhadisi kažu da je slavadis. Međutim, njihova imena, 28, to sam je spominut u Koranu. Ali nama je poznato samo četiri knjige, je li tako? Teurat zebur inžili Koran. Teurat zebur inžili Koran. Dakle, to je posebno, u njih posebno. One su nam poznate. U Koranu... Kaže se da nije bilo poslanika, da Allah nije poslao s njim knjigu. Međutim, mi ne znamo kako se zvale te druge knjige. Znamo za ove četiri. U ove četiri posebno vjerujemo. Vjerujemo u suhufe koji su imali i Vrahim i Musa. Mimo, mimo ovih knjiga vjerujemo posebno, a ostale vjerujemo općenito. Vjerujemo isto tako u poslanike, oni koji su nam spomenuti posebno po imenu, u njih vjerujemo posebno, a ostale vjerujemo općenito. Kako vjerujemo u sudnji dan? Hm. Kako vjerujemo u sudnji dan? Kad ti neko kaže, vjerujš u sudnjidan, vjerujem. Kako? U šta vjerujš? Dakle, mi smo opisani, u Kur'anu je opisano, bit će ovo, bit će ovo, bit će ovo. Međutim, imaju temelji vjerovanja u sudnjidan. Ruknovi. Ono što moraš posebno vjerovati da bi doista vjerovao u dan A to je proživljenje. Zbog čega proživljenje? Da, da nas proživi Allah i da gledamo, ne? Zbog obračunanja, tako. A zbog čega obračun? Zbog čega obračun? O Allah nas obračuna, dobro, Allah nas pravedno obračuna i šta svako sebi? a Zbog nagrada i kazne. Ovo su tri temelja vjerovanja u sudnje da proživljenje, obračun i nagrađivanje kažnjavima u uslovu dženeti dženu. To su tri temelja vjerovanja u sudnji dan. U čovjek mora posebno vjerovati. Dakle, vjerujemo u sve ono što je spomenuto od detalja da će biti na sudnjim dan. Bilo u Kur'anu da je spomenuto ili hadisu. Ali u troje posebno moram vjerovati. Proživljenje, da ćemo svi biti proživljeni. Zbog čega? Da se Allah obračunava. Dobro, zašto nas obračunava? Da bi jedna nagradio, drugi je kaznio. Onako kako se čovjek ponašao na dunjavku. I vjerovanje u Allah u dakle, sve mora da vjeruje č Vjerujem u Allaha, kako je bilo. Vjerujem u Meleke, postoje Meleke, vjerujem u to. Ja to ne mogu dokazat, zato imam unutrašnji. Vjerujem u knjige, vjerujem u poslanike, vjerujem u sudnji dan i vjerujem Allah u Allahov odredbu, odnosno sudbinu, jel' kako se to kaže. Da bi čovjek ispravno vjerovao u sudbinu, mora da vjeruje u Allahov sveobuhvatno znanje. Ha. Zašto se danas mnogi pravdaju kaderom, sudbinom? Ne izdoklanjam. Pogažu da je meni Allah odredio da ja klanjam, ja bi klanjao. A njemu Allah odredio da sjedi sutra do podne, treba da ide na posao i da radi, on sad sjedi do podne dočekujemo na petnca. Ovo sutra. Kad su u pitanju ahiretska djela odnosno vjerska djela, onda se pravda kaderam, a kad je u pitanju dunjaluk, guli rukama i nogama. Da vjerujemo Allahu sve u hoćnoznanje, dakle Allah nikoga ni našta nije prisiljao. Već je Allah znao prije Nego li je i mene i tebe stvorio Naprotiv prije Nego je bilo šta stvorio Znao je sve o nama Znao je sve o nama Dakle da vjerujemo Allaho sve obohatno znanje Zatim da vjerujemo da je sve to zapisano U knjizi koja se zove Levihim Mahfuz Dakle Allah je znao mene Prije nego li je stvorena ova zemlja Po kojoj ja hodam prije na 50.000 godina Kako je došlo u Hadisu Allah znao sve o nama Allah je znao kakav će biti i Allah je dao da se to zapiši. Hrudin će biti takav. Dakle, ovo što sam ja došao ovdje, ja sam odabro dođem ovdje. Tako, ti što si ovdje, ti što si ovdje, ti što si ovdje, ti što si prisilen. Pazi, Allah je znao za to i Allah je zapisao. Jasko će doć, doć, Asmir doć, Sanil doć, ovaj doć, ovaj doć, onaj. To je neko prisilio? Nije. Allah je zapisao, dakle, da vjerujem mu Allah ušel vluchatno znanje. Da vjerujemo da je to znanje zapisano. Zatim da vjerujemo Allahovu volju. Allah je znao kakvi ćemo biti. I Allah je zapisao i Allah hoće da tako kako je zapisano da se odvija. I četvrto da je Allah taj koji daje. Allah je sve znao, Allah je sve to zapisao. Allah hoće da se tako odvija i Allah daje to da se tako odvija. Nema nikoga da spriječi to. E to je sudbina. Dakle, kad se nešto desi, Allah je znao da će to desiti i zapisao je, nisi prisiljen, na to bio, nije bilo ni naređeno, ni zabranjeno, ti si odabrao, to što si odabrao, to je zapisano i to se više ne može izmijeniti. Može se izmijeniti, možda nekoga sada buni došlo je u hadisu da a, jedino što mijenja, kader mijenja dova. A ono što mijenja kader jeste dova. Međutim, i to je zapisano, da ćeš ti dobiti Pa, tvoja sudbina ide dovdje, do viš, i zapisana je ta tvoja doba, mijenja se tvoja sudbina. Sve je zapisana. Sve je zapisana. Lijep primjer spomni jedan od šeho, Abdul Medjid Zindani, u onoj knjizi Tevhidul Halek, jednoća stvaritelja, kad govori o Allahu Allahove odredbje. Hm. I onima koji se pravdaju Allahovom odredbom za svoje grijehe, za svoju nemarnost. Kaže... A Allahu pripada najviše njih primjera. Nastavnik, učitelj sa djecom, četiri ili osam godina, vodi jednu generaciju. I zna Muamera, Muamera nikad ne uči. Vidiš ga, odma bježi. Muamer ne uči, jedinica, dvojka, jedinica, dvojka. Ne znam, Asmir, Jasko uči petičari. I dođe ispit. Dođe ispit. I podijeli nastavnik djeci. I svi dobiju i dobijemo Amer i dobije Jasmin, dobije Asmir. I sad nastavnik ima ispred sebe đevnik, dok oni tamo rade, nastavnik prevrće i kaže pa onaj Mamerat to godine pratim ga, nikad ne uči. On će dobiti jedinicu. I upišem prije nego li je došao njegov rad. Upišemo jedinicu. Prevrće, gleda ocjene Jasminove, kaže Jasmin vala uči, dobiće on pet i dođeo radovi i vas, koji i prije Muamer ni učio. Međutim, ostao dnevnik otvoren na Muamerovom listu. I Muamer donosi prazan svoj list po običaju, i ostavlja i vidi jedinica zapisa i kaže: "Aha, ja nisam uradio ništa zato što je meni on pisao jedinicu ovdje. Ja nisam uradio ništa na ispitu zato što je meni nastavnik već upisao jedinicu." A tamo vidi Jasmino, a Jasmin dobio pecu, zato je sve uradio. E tako se ljudi pravdaju. Meni Allah odredio, zato ja ništa i ne radim. Meni Allah odredio, ovakav da budem, ja ne mogu se mijenjati. Ne može se pravda. Ona je osam godina se vuko, provlačio i takav. On tako odabiraju. Hoće učit, neće učit. Hoće doj spremna na ispit, neće doj spremna na ispit. E tako i dobije. A možemo zamisliti Allahov Znanja, koji nas dobro znao. Najbolje. je Allah je zapisao i tako se odvija. O kaderu nije baš preporučeno tako detaljisati. Zato je Ulema rekla, radi ono što ti je naređeno pa ćeš vidjeti šta ti je određeno. Mnogi, ha, šta mi je određeno? Gdje ću ja završiti? Kako ću? Šta ću? U tome mu prođe vrijeme. Možda sam ja odovi ili sam odani. Ne znam šta mislite vi ovo ono. Radi ono što ti je Allah naređeno pa ćeš vidjeti šta će biti Radi ono što ti je naređeno, pa ćeš vidjeti šta ti je određeno. Idi na akšam, idi na jaksiju, to ti je naređeno, zaklanjam vid Šta će biti s tobom? Dakle, na ovakav način čovjek vjeruje u Allahu odredbu ispravo. Šta je iman? On Mohamede kaže, iman je da vjeruješ u Allaha, da vjeruješ u njegove meleke, u njegove knjige, u njegove poslanike, da vjeruješ u sudnji dan i da vjeruješ u Allahu odredbu dobra izla. Kaže, čovjek, istinu si rekao. Omera buni. Kaže šta je ihsan? Ja Mohameda hbirni, ani ihsan? Šta je ihsan? Obavijesti me šta je ihsan? Kaže ihsan je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Ihsan, dakle, islam je najšeri krog. U islam, evo, čuli smo, u islamu mogu biti i oni koji su samo na dunjalku muslimani. Ne mora znaš da će biti na hjeretu muslimani. Munafici. Tako, klanjali su, pretvarali se, klanjali su radi drugih, da bi i drugi pohovalili i ostalo. Zašto je došlo u hadisu? Ha, Najteži namazi munaficima su? Sabah i jacija. Zašto? Zašto su sabah i jacija najteži namazi munaficima? Munafci idu u podnik, indiju, jakšam, idu. Ko s pjesmom, zašto? Zato što i drugi ljudi vide. Na sabah i na jaciji niko ih ne vidi. Na sabahu i jaciji, sabah jacija se klanjaju pod tminama. I ne vidi i nikoje, zato njima to najteže. Moram ići. Neće me vidit u džami, pričaći, a nikome još usput neće vidit. Zato mu je teško. Ide s mukom popola. Dok podne i kindiju svih vide usputu, fale, vidi još dobar, svaki va Zato je njima najteže. Dakle, mogu na dunju alkobit, ali ne mora znaš da će se spasna na Ahiratu. Dakle, Islam je širok. Iman je užijel, tako. Dakle, uži islam moraš imati tu je malo uže, a ihsan je pogotovo onaj uže. tu su rijetki. Muhsini, ihsan je, kaže poslanik, ali ih da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Dakle, kad bilo šta od ibadeta, od riječi i dijela, javnih tajnih kojima, dakle, Allah je zadovoljan i što voli, kad to govoriš, kad to radiš, kao da vidiš svoga gospodara ispred sebe. je dakle, toliko si svjestan svoga gospodara. Sad ovo govorim kao da gledam svoga gospodara ispred sebe, kako sam ga opoznal. Ili, kaže poslanik Alehi sallacom, ako ne možeš tako, toliko da budeš svjestan u ibadetu, onda obavljaj ibadet znajući da Allah tebe vidi. Kada je bio upitan šta je ih sam rekao je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Pa ako ne možeš na takav način da ga obožavaš, onda obožavaj ga znajući da on tebe vidi. Ovako ide hadis. Mm, poslanika alihi salucam odgovara, ihsan da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Pa ako ne možeš ga tako obožavati, onda ga obožava i znajući da on tebe vidi, da Allah tebe vidi. Budi svjestan u svome ibadetu, dakle da on tebe vidi u namazu, u učenju Kur'ana, u pomaganju, drugih sadatije, u, drugi u djeljivanju. Kad daješ, znaj da Allah te vidi, ne sad doćete neko drugi sa strane vidi. Allah te vidi. A svi znamo da čovjek Počesto zna i badete formalno tako Zaboravi se na Allaha, zato i sam uzak koliko. Kaže, nakon toga neznanac, ah, birli, ani ja sa, obavijesti me u sudnjem danu. Kad će nastupit sudnji dan? Kad će nastupit sudnji dan? Daj mi vrijeme, datum, tog i tog. Kaže... Poslanika alaihi salatu sam, mel mes'ulu anha bi a'leme mine sa'il. U pitani, ništa više ne zna od onoga koji pita. U pitani, ništa više ne zna od onoga koji pita. Zašto? Poslanika alaihi salatu salam, na kraju će hadisa, reći to je bio Džibril. Zašto odmah nije rekao Muhammed ne zna ništa više od Džibrila? O tom pitanju. Kad će nastupiti sudnji dan? Ne zna Muhammed kao što ne zna ni Džibriju koji ga pita. Nije tako rekao. Znamo da je Džibriju ispred njega sjedi. Već je rekao upitani. Ne zna ništa više od onoga koji pita da postavi pravilo. god, nakon Muhammeda, sallallahu alihi bude upitan kad će nastupiti sudnji dan. Bude traženo od njega da izračuna ne zna. Ne zna. Kad najodabraniji poslanik i najodabraniji melek nisu znali kad će nastupiti sudnji dan, onda ne zna niko. Zato kažu islamski učenjaci onaj koji kaže nastupće tad i tad taj nevjerniku Allaha. Taj nevjeroj. Znanje u sudnjim danu, znaćete brojne kuranske ajete i hadise, zna samo Allah, niko drugi. Gatari, sihirbazi, vraćari, Nostardamu, svi ovi oni koji kažu tad i tad sve sto nevjernicu Allaha ne zna niko tačan nastup sudnjeg dana. Zato je rekao upitan i ne zna ništa više od onoga koji pita. Kogod bude upitan, od koga god bude upitan, niko od njih ne zna kada će tačno ovaj dan, sutra, prekustra, to u tatu, niko ne zna. Ali je to i tekako važan događaj, ali tako? Nema više dunjavljaka. Svi umiremo. Nakon toga dolazi ahiret obračun, Nema više rada, da je obračun nagrada i kazna, proživljenje nagrade i kazna. Bitan dan. Zato je melek nakon toga rekao, onda me obavijesti o predznacima. Dobro, ako ne znaš kada će nastupiti sudnji dan obavijestilima o predznacima. Akhbirni 'an ana ratih. Poobavijesti me o predznacima sudnjeg dana. Da čovjek prateći te predznake polahko se priprema, znači približava se jedan predznak, drugi, treći, sve bliže i bliže sudnji dan. Pa je Allah, poslanik Alihi Salaca, u ovom hadisu spomenuo neke predznake. Pa kaže, en telidel emeto rabbeteha, da žena rodi svoju gospodaricu, Ta žena rodi sebi gospodaricu. I dijela hadisa, Znači ženski ili jel? Entelide, telide je ženski. Da, robbeteha. Nisi bio u na naravskom jeziku. Mm. Robbeteha, t, okruglo t. I telide, glagol ženskom rodu. Da žena rodi sebi gospodaricu. Oko ovog dijela hadisa ima više mišljenja. Šta to znači? Najispravnije, Allah nebude znal, najispravnije jeste da će predsudnji dan neposlušnost roditeljima biti na velikom nivou da će se djeca spram svojih roditelja odnositi poput gospodara spram sluga da će žena roditi sebi djecu koja će se spram nje odnositi kao gospodari prema sluga biti neposlušni i življavati se nad njima i ostalo i vidimo da je to prisutno Zatim kaže dalje i da vidiš gole bose čobane koji su do čuvali ovce kako se natječu u gradnje nebodera. Do juče se ih vidio gole bose nisu imali malte ne čime da prekriju svoja stidna mjesta. Bosi nemaju šta obuću, dosdo tabani zadebljali do hodanja. Sad se natječu u gradnje nebodera milijarderi. I to smo vidjeli. Ljudi koji suškoj ko bio Saudijska Arabija mogao i da vidi. Ljudi koji su petne, prije 15-20 godina stanovali u zemljanim kućama. Sve, sve, sve od zemlje bilo. Sve od glini. Sad lija dvijeri, sad gradi nebo dvijeri. Nije bilo glime po ovako. Zidove, vodove, zamarače. Nije bilo prozorne, bilo ništa. Sve bilo od glini. Zatim je čovjek otišao, kaže cuman talaka, kaže Omer odijel otan, zatim je otišao, znanac. Olebistu me lija, felebistu me lija, a ja sam ostao uzbunjen. Kaže Omer čovjek je otišao, ja sam ostao uzbunjen. Dolazi, ne vide se na njemu tragovi putovanja, ni iz Medine, kaže Omohammede, pita, potvrđuje, ko je Bože dragi ovaj čovjek? U drugim citacima Hadisa se spominje da je rekao poslanika Alihi Salacom ite potrašte ga. Nakon što je čovjek otišao, kroz kratko vrijeme rekao je poslanika Alihi Salacom ite trašte ga. Pa Medina mala. Razletli se tamo vamo, međutim, nisu ga našli. Na jednu stranu, drugu, treću, četvrtu, nema ga nigdje. I vratil se. Omer zbunjen i dalje. Pa ga pita poslanika Alihi Salacom, ja Omer, ete drimenisa? Omer, znaš li ko je bio ovaj što pita? Kaže, Allah njegov poslanik najbolje zna. Ja ne znam. Izadeba opet je rekao, nije rekao, mi htio kaj, ne znam, ali me interesuje, zbunjen sam, kaže Allah njegov psa nikad je bljezno. Da. Pa je rekao inahu džibril etakum juhanimu kum dinekom. To je bio džibril koji je došao da vas poduči vašoj vjeri. To je bio džibril koji je došao da vas poduči vašoj vjeri. Ovo je poduži hadis. I značajan hadis koji nam pojašnjava šta je islam, odnosno šta mora da čovjek radi da je bio musliman. Šta mora da ima kod sebe ušta da vjeruje da bi bio mu'min, da bi se spasio sutra džahannamske vatre. Kako da bude poseban vjernik, poseban mu'min. Kako da se priprema za sudnji dan, da prati predznake sudnjeg dana i ostalo. Zato je Ulema rekla da je ovaj hadis majka sunneta. Kao što se za Fatihu kaže da je Fatiha majka Kur'ane, ali tako Omul Kur'an, za ovaj hadis koji se često zove hadis Džibrila, kažu da je ovaj hadis majka, majka sunneta. Kažu da je povod ovog hadisa bio da je poslanik Alihi Salat govorio o svojima shabima, pitajte me, pitajte me. Običaj poslanika Alihi Salat sam je bio da malo vazi da govori i onda kaže pitajte me. Međutim, a zadeba zedeba nisu htjeli da zapitkuju. Pa su se, pa se obradovali kada bi neko došao sa strane i postavljao pitanja. Jer taj sa strane koji dođe, on nima Edeba. On ne zna, on odma gru. Reci kako je ovo. Ustane uposijelo i pita. Nešto mu nije jasno. ne čeka kraj. Kaže kako Mohamed je ovo. Su, brojni su hadise, brojna predanja, gdje bi beduini, dakle ti ljudi koji su stanovali u pustinju, ustavali na pol predavanje, kaže pojasni mi. Nije mi jasno. Reci mi kako. Pa, pa oni su se stidjeli it kaže poslanik Petra te. Petra te, oni nisu pitali, pa se pojavio. Pa se pojavio čovjek, odnosno pojavio se melek Džibril i postavio i te kako bitna pitanja. Pa iz ovog hadisa da priremog li nauči. Iz ovog hadisa zaključujem da čovjek treba bude društven, tako da se ne izoluje da se ne izoluje, jer kaže Omer radijallahu talam, dok smo sjedili s poslanikom, pojavio se čovjek. Poslanik mi sjedio sa svojima shavima, družio se nije je, dakle, iako je bio poslanik, iako mu dolazla objava, iako je imao mnogo... Ja rekao, salavati. Družio se sa svojima shavima. Zatim iz ovog hadisa vidimo kako treba i dolaziti na na, na, na skupu gdje se govori o vjeri. Došao je izrazito bijele odjeće, izrazto čiste kose. Nisu se na njemu vidjeli tragovi putovanja, odnosno prljaštine. treba čovjek iz prema riječima koje se slušaju, prema kuranskim ajitima, hadisima, da dođe na poseban način. Ne, dakle, svakaka. Usput, ja kažem usput, samo trava raste, ali može isto usputna Zatim iz ovog hadisa vidimo da se meleki mogu ili tako pojavljivati u ljudskom liku. Došao je melek Džibril u ljudskom liku. Zašto? Zato što je došao među ljude. Nemoguće da dođu u svom stvarnom liku poznatom iz hadisa se spomnije kakve je građe melek Džibril. Melek Džibril u kojem smo malo prije pričali da je bio zadužen za objavu. Došlo je da ga je poslanik Alihi Salusan 2 puta vidio u njegovom stvarnom liku. Melek Džibril ima šest stotina krila. Kada ga je vidio samo sa jednim svojim krilom, Melek Džibril je zatvorio horizont. Poslanika Ali kada ga je vidio, dakle dva puta ga je vidio. Jedan put kada ga je vidio u stvarnom liku, od jednog njegovog krila nije vidio ništa iza njega. Kada ga je vidio na nebesima. Ništa više nije vidio iza njega. Pa se spominje lutov narod, jel tako koji je bio poznat po jeli, ogrezlom grijehu da je Melek Džibril zarovio pod zemlju lutovog naroda, samo tim jednim svojim krilom i digao ga do ovog nama najbližeg neba. Digao i okrenuo. Toliko da su stanovnici ovog neba, Melek i, i drugi stanovnici koji su na nebesima čuli lavež pasa, digao skrovo zemlju i okrenuo. To je Melek Džibril. Ali je Allahovom dozvolom, Allahovom mogućnošćom, Allahovim davanjem dolazi u ljudskom liku, dolazi među ljude. Ali to je bilo za vrijeme poslanika Ali Hisalazama. On je mogao da kaže kao što je rekao na kraju, to je bio Džibril. To niko ne može od nas sada kaže, ko što onaj kaže, Melek je otišao za mene, obavio ha, hađ. To čovjek da kaže sad, to mam svake pameti. Pa kažu tamo onaj snimak, je li tako u Siri došao Melek i uzio jednog ranjenika tamo i premjestio ga, sklono ga. To da čovjek govori to je izgravanje s vjerom. To niko od nas ne može reći ovo je Melek ili nije. To je mogao poslanik Alihi Salcone. To je gaib. Na osnovu objave se može pričati samo o tome. A dakle čovjek da ovako govori to, to ne može. Možda ima da se desi, da dođu meleki u ljudskom liku. Nikoga ne zna, nama su stariji pričali, ali tako, dođe čovjek puknu vrata, uđe čovjek u zelenu, kaže nikoga ne zna. Ispita se, sjede i ode, pričali su to meleki. Ne može to nikoda tvrdi, to je ili nije. Zatim... Vidimo šta je islam, vidimo šta je iman, vidimo je li da znanje o sudnjem danu ne posjede niko do Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah jedini zna kada će nastupiti sudnji dan. Vidimo neke predznake sudnjeg dana. Vidimo kada poslanik Alihi sallam govori o islamu, kaže Hadž ako budeš u mogućnosti. Znači čovjek ako nije u mogućnosti nije ni dužan obaviti hađ. I to je pravilo za svaki propis. Ukoliko ti je nešto propisano, a ti nisi u mogućnosti da to obaviš, ispada s tebe obaveza. I poznato je pravilo da u, ne, u nemogućnosti ispadaju obaveze. Ili onoliko koliko je čovjek u mogućnosti, toliko je i obavezan. Poslanik Ali Hisalusa mi rekao je za hađ, ali tako je pravilo za sve. Ono što čovjek, čovjek nije u mogućnosti zbog bolesti da klanja stojići, klanja sjedeći. Nije u mogućnosti sjedići, klanja ležeći. Spada s njega obaveza obavljanja namaza stojeći i slično. Dakle, a ukoliko nikako nije nije pri sebi, nije jeli, besvjesno mjestanju onda nije nikako jeli, obavezan da, da tada klanja. I vidimo, dakle, onaj koji bude upitan nešto, ne zna, neka kaže Allah zna, ja ne znam. Allah najbolje zna. On nešto govoriš nisi siguran, reci Allah najbolje, Allah najbolje zna. To je otprilike, ukratko ovom hadisu.